Pe 2 aprilie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Cuvios Tit și pe Sfânta Muceniță Teodosia. Praznicul de astăzi ne deschide porțile spre o înțelegere mai adâncă a nevoinței monahale și a gertfei sângeroase pentru Hristos. Această zi adună în sine taina mântuirii lucrătoare prin oameni care, depășind firea omenească prin asceză, au dobândit o curăție săvârșită, chemându le pe noi la o pocăință adâncă și la o viețuire sfințită. Sfinții Zilei, 2 aprilie Sfântul cu viostit, stâlpul dreptei credințe și pilda smereniei. Chemarea îngerească din anii tinereții. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, acest vas ales al harului a îmbrățișat încă din pruncie o viețuire de înger, Lepădând deșertăciunile lumești, a intrat într-o obște monahală, luând asupra sa chipul ascezei. Pășind pe calea îngustă, a arătat o răbdare negrăită, o ascultare desăvârșită și o smerenie adâncă. Aceste virtuți nu doar că i-au uimit pe frații săi, ci au luminat întreaga obște din acel context duhovnicesc, ajutându-le să dobândească o rugăciune neîncetată. Asceza ca transfigurare a firii umane Viața încinată lui Dumnezeu a reprezentat pentru el o neobosită luptă duhovnicească. Sfântul cu Tita a înțeles de vreme că ascultarea ta e voia proprie, care este rădăcina tuturor căderilor. Sfinții părinți ne învață că paza minții și postul curățesc simțirile. Lăsând un har dumnezeesc să lucreze nestingherit în inimă Astfel, el a păzit o viață curată cu trupul și cu sufletul Devenind sălaș al duului sfânt Paza minții și bâlândețea păstorului Văzând curăția sa, Dumnezeu l-a învrednicit a fi pus păstora loilor cuvântătoare A strălucit printr-o dragoste nepământeană și printr-o milostivire rară față de toți oamenii Nu conducea turma încredințată prin asprime ci prin puterea exemplului viu și prin bâlândețea care coboară din iubirea milostivă a Creatorului. Era un făcător de minuni tocmai pentru că inima sa, prin neîncetată curățire, se unise de plin cu voia dumnezeiască, mărturisitor împotriva eresului iconoclast. Perioada în care a păstorit a fost una de grea cumpănă, fiind tulburată de rătăcirea celor care luptau împotriva icoanelor. A respinge sfânta icoană înseamnă a nega însă și înruparea Mântuitorului. Acest minunat părinte s-a ridicat ca un zid neclintit, apărând cu prețul liniștii sale dogma ortodoxă. Astfel, recitind acest calendar ortodox 2 aprilie, înțelegem că adevărul dogmatic trebuie apărat cu prețul jertfei personale și cu tărie de neclintit. Lăsând bisericii această dublă pildă, de asceză și mărturisire, Sfântul Cuvios Tit a trecut cu pace la Domnul. Troparul Sfântului Cuvios Tit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 Edesie și Policarp. Frați buni din Ținutul Lidiei au primit cuvântul în cetatea Berit de la mucenicul Pamfil. În vremea tiranului Maximian, Amfian a stat cu îndrăzneală înaintea guvernatorului urban. Bătut cumplit, călcat în picioare, cu trupul ars de un delem clocotit și oasele zdrobite, a răbdat totul cu privirea la Hristos, primind sfârșitul sângeros în valurile mării. Fratele său, Edesie, o sândit la minele de aramă din Alexandria, Lovindu-le pe guvernatorul Ieroclis dintr-o râvână sfântă pentru cei prigoniți, a îndurat aceleași chinuri grele. Cinstind sfinții zilei 2 aprilie, admirăm bărbăția lor neînfricată prin care au moștenit cununa mucenicei. Împreună cu ei, astăzi pomenim scurt și nevoința sfântului mucenic Policarp. Sfânta muceniță Teodosia din Tir. La doar 17 ani, această fecioară a dovedit în anul 307 o tărie pe care puțin o dobândesc la bătrânețe. Cercetându-i pe creștinii osândiți în perioada Sfintelor Paște în Cezarea, i-a rugat să se roage pentru sufletul ei. Dusă înaintea stăpânitorului, a refuzat gertfa idolească, fiindu-i sfâșiat trupul cu gheare de fier până la oase. Guvernatorului care-i cerea lepădarea, tânăra i-a răspuns cu senină bucurie. Nebunule, mi s-a dăruit să fiu în rândul mucenicilor. Protejată de îngerii Domnului în adâncul apelor și nefiind atinsă de fiare, ea a primit în cele din urmă tăierea capului. Arătându-se părinților ei în noapte, încununată de o slavă negrăită și ținând o cruce de aur, le-a spus, priviți gloria de care ați vrut să mă lipsiți. Parcurgând Sinaxarul și acest calendar ortodox 2 aprilie, suntem chemați să cinstim tăria de a acestei fecioare, ale cărei sfinte moaște se prăznuiesc și pe 29 mai. Sfântul Grigorie din Nicomidia La anul 1240, Alegând retragerea și isihia în sânul Nicomidiei, el a hăstrit departe de ochii lumii, petrecând în lacrim de curățire. Trecând la Domnul în pace, el închide șirul prăznuirii de astăzi, reamintindu-ne asemenea primului ierarh pomenit, Sfântul Cuvios Tit, că sfințenia se poate lucra de o potrivă prin vărsare de sânge pentru Hristos sau prin tăierea neîncetată a voii proprii. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Sfinții prăznuiți astăzi ne învață că statornicea în credință presupune respingerea fermă compromisurilor. În viața noastră cotidiană, putem aplica această lecție refuzând să participăm la nedreptăți, curățindu-ne mintea de ispite și purtând necazurile zilnice cu răbdare și blândețe smerită, care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.